بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى عيام الدين أما بعد متى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فقط ودليل سهادة أن محمد رسول الله من فم أرغمينتي في دسميس محمد يشتد الواري الله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 Harison alaikum, dhe më thënë është shumë i kujdeshëm, pra me gjithë shpirtë dëshiran që ju të udhëzohëheni, dhe bilmu'minin e rraufur rrahim, dhe më thënë edhe ndaj i besintarga është i butë dhe i mëshirëshëm. Thotë Shekh Muhammad Aman el Gjami, rrahimahulloh, pra kësë argumenti për cilin e ka përmeni autori, dhe më thënë një prej argumenteve të sunë ta se Mohamedi është i dërgu mi Allahut. Të kjo ajetë, në fillim, thëtë Allahu le kadgje ekum rasullim min enfusikum dhe më thënë ju, juve ju ka ardhë një i dërguar nga mesi juaj. E thëtë Shekhe Mohamede Manet Gjami se djetarët e tefsirit kanë mendimet ndryshme edhe komendimet ndryshme për atë se kuj ti drejtohet kjo ajetë në fund kam dy mendime. Ëh disa thonë se i drejtohet e, tër njerëzimit ose të muslimanëve. Edhe kurse shumica e dietarëve janë se e ajeti i drejtohet arabëve. Sepse arabët janë të parët të, të cilët ka ardhur Islami, edhe ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe sot sot se po na demanel xhami se ata logaritën si mësues për muslimanët që janë jo-arabë. Dhe thëtë muslimanë tjërët, jo-arabë, pra janë pasuës të arabëve, nëse... Prandaj, <coughs> dhe më thënë, kete ka të reguë edhe historija dhe realiteti, edhe realiteti aktual gjithafshtu, <coughs> se në qofë se arabë të të zohën edhe janë krenorë me islamin e janë të fuqishëm, udhëzohen edhe fëqizohen të gjithë muslimant. E nëse, mirë po edhe nëse ata devjojnë edhe dopsojnë, gjithashtu dopsojnë edhe devjojnë edhe muslimant e tjere, edhe kjo është, dhe më thënë, diska që shihet. E prandaj, dhe më thënë, kjo ajet, ju drejtohet në filim aratës, dhe më thënë, Allah hujë thëtë, të ju ka ardhë i dërguar i që është nga mesi juaj. E nga mesi juaj dhe më thënë, se ashtë, nga loj i juaj, dëmë tëmë tëmë tëmë të është njeri. Edhe, nga me të sallallahu alim sallam është njeri, sikur ata të cilët duhet mi u përgjigjë. Pra nuk është melek, sepse më tazda ashtë Allah kështë të dërgu melek, meleke, dëmë tëmë tëmë e një një gjullë, asë nuk ka dërgu gjinnëni, për, ka dërgu njeri, sikur, sikur njerëzite tjerë. Se për ndryshe, Dëmë thënë, sigur të kishtë të qenë melek, ose të gjinë, atëherë njerëzit do të ishin ngargu prej ti, ose do të këshin logaritë si, dicka të huj, ose të paza konçme, ose dicka prej cilës do të ishin trejnë, për këshënë e ratë. Mirë po mëshira e Allahutë, shënë huëtë e Allah, uh, dëmë thënë, prej mëshires të ti, edhe <coughs> për realizimin e qëlimit, dërgimit për nga mërëve, dëmë thënë, për njerëzimin edhe si argument kundërtyre që të mos kem justifikim përpara Allahut. E do të përmendur se Allahu është që të dërgourin e ka dërguar njëri që, që të mund njerëzit të mësojnë prej tij. Mirpo edhe gjithashtu kjo që pejgamberi sallallahu alaihi dhe sellem ka thënë njëri është argumenti më i fort kundër njerëzimit. Dëmë thëmë, ka qenë njeri që ka for me gjuhën e njajë, cikur tjërë, dëmë thëmë të popullu që është dërgu, ka for, e ka for gjuhën e tyre, gjërështu se cili e ka ditë qësë taj, i biri kujtë është, qëfar krearbe ka, qëfar vepra ka pasë, e në kështu me radë. Dëmë thëmë, nuk është të që e hujë që të mos njihet, ose të mos dihet se shkanështë. Precicive të ti sallallahu ari nësëllem, gjithashtu është që ka thanë Allahu Azizun aleyhima anittum Dëmë thanë Gjitha vështirësia ju, ja, ju, ju vështirësi, than, qen, e jalë, gjitha që juve ju siel vështirësi Ashtë shumë e randë për për nga merin sallallahu ari nësëllem Dëmë thanë Ajë ka qenë i kujdes shumë që më stafu se popullin e, e ti në vështirësi, umetin e ti në vështirësi Si që dini dëmë thanë shumë raste sigur për namazin e Taravive që nuk ka dalë të nga meri sallallahu alai nësëllim sepse është frigu se nuk do të është frigu se dhe të bëjt obligim edhe nuk do të mund nuk do të mundemi ta realizojnë gjithashtu edhe për misuakun ka fan leula në shukka ala ummeti dhe më fanë sigur mështë të kisha të shqirsu ummeti të tilë, më fanë dhe ti kisha urdru, pra dhe ti kisha bëjt obligim e, që da që ti lajnë dhe më para se cilit namaz, pra ajo që e ka penguar prej kësaj është kujdesi i ti tij që mos ti mos t'i fusë mos ta fuse umetin e tij në vështirësi. Përvec kësaj, gjithashtu është harisun aleikum, do të them është i kujdesshëm që do të thot me gjithë shpirtin dhe me gjithë zemrën e tij, është i kujdesshëm për për njerëzit, do të thon ka dëshirë që ata të udhëzohen të i besojnë Allahut edhe të bëjnë vetra të mira. Tjetër, cilësi, minina, rra ufur rahim, dhe më, më thanë, daj besimtarve, nështë e, i but dhe i mëshirëshën. Pra, ka butësi edhe mëshirë për besimtarve. Këtu, si që është regullin gjuhën, në arabeve, kemi përmendë edhe maherët. Ajo që në fillim ka ardhë kart ka fjala që lidhet me foljen, do të thonë e butësia dhe mësira vjen pas asaj me të cilët lidhet. Do thonë ndaj besimtarve është i butë dhe i mësirsëm. Kjo ndjen arabe do të thonë se e, kufizohet veprimi vetëm në në atë do të thotë se është i mësirsëm edhe i butë vetëm ndaj besimtarëve. Kurse për sa i përket atyre që nuk kanë besuar Për nga meri sallallahu nëmë sallam, është ashtu si që ka thënë Allahun subhanahu wa ta'ala, Muhammedur Rasulullah, dhe më thënë Muhammed i është të ndërguar e Allahut. Walladhina ma'ahu ashidda'u ala l-kuffari ruhama'u bejnahum. Dhe ata që janë me të, dhe të besimtar që e ndjekin atë, janë të ashtë përës e të vrështë ndaj mës besimtarve dhe të mëshirëshëm mës vetit. Pra, kërë për nga meri sallallahu aleyhi vesellem është i mëshirëshën ndaj besimtarëve. Kjo dëmë thëmë në butësia edhe mëshira në veprim është kufizu me vetëm për besimtarët. Kurse mës besimtarët të cilët e, e kanë luftu për nga meri sallallahu aleyhi vesellem aj nuk është tregun ndaj tyre i dobet edhe me vepru ndaj tyre me e, me butësi që nuk e ka vengën aty, por ka pas ashtë përsi e dhe vrashësi kur është kërku. Për ndryse, mëshira e ti i përfshin të gjithë mjerëzit, si ka thonë Allahu, vëma arselnake, illa rahmetallil alamin, dëmë thonë ty, dërgumë vetëm si mëshirë për botrat. Dëmë thonë për të gjithë botët, është mëshirë për nga meri sallallahu a mësallem, sepse aj i u dhëzonë në rrugën ercilacion deri themsira Allahut ose deri te spërbëlimi i Allahut subhanuhu te ala. Dhe pa ashtu edhe pejgamberi sallallahu alejhi vesellem e ka përshkruar vetveten e tij me një sembol, si ka thani, jam sigur aj, sigur një në, në hapsir, thënë jam sigurai, sikur një njeri që ka bëz në hapësirë, do të thënë nfus një zjarr, edhe qëndron para arti zjarrit edhe mundot të ilargoj atë insektet edhe fluturat dhe më thënë që vinë natën deri për drita kur që ata nuk e dinë se ajo është dënim edhe e ka krasur e të vetën me një njerit atil që mundot më i largu insektet që mos të binë në zjarë mirë po atë prapë se prapë e kundrështojnë edhe binë aty ku është dënimë i tyre dhe thëtë penga meri sallallahu ashtë më shirë për të gjithë njerëzit në regullë këtu ka në rregull për emra të cilësitë të Allahut subhanahu wa taala, të cilën na shkronch Sheikh Muhammad Eman el Jami, sepse thotë se këto, për shembull, këto dy emra, Raud edhe Rahim, janë për emrat e Allahut, siç e dini. Kurse qtu Allah me këta emra e ka thujt robën e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Edhe aje të tjera ka edhe disa emrat të tjërë sigur për shumë bëgullamin alim dhe më thanë me një fmi të ditur ose bëgullamin halim me fmi të but të sielë shumë si mund t'i vi për krimi pra edhe këta emra alim edhe hakim edhe kawi ka dhe më thanë i fuqishëm janë emrat Allahut që janë përdore dhe për disa krije sa zhëta me thanë kjo a do të thotë se ka përngjasim ose në gjashmëri mes krijesave dhe kryuesit asësi nuk do më than ashtu me gjithë se disa njerës mund të përzihen edhe dhe të shtjelohen do më than në këto qështje edhe më ndojnë se në qëfse thuhet i, i njajti emër ose i njajt acitësi edhe për kryuesin edhe për kryesën ajo do më than në gjashmëri ose përngjasim kurse ne në fakt, nuk është ashtu. Sepse, cilësia e merë kuptimin e vetë vetëm kur i atribuohet dikujtë. Dëmë thëmë qoftë krijuësit ose krijesare. Dëmë thëmë ne, a mund të paramendojmë ne mëshirë, në vetë vete. Dëmë thëmë, pa ja atribuohet dikujtë. Pa thanë mëshira Allahut, ose mëshira e nënës përshemullë, ose mëshira e rrindit, vetës të themi mësir, a egziston mësir dikun, ose përshemull dorë, në vetë vetë, a egziston dorë, pa që em dora e njeriut, ose kamba e kafshës, ose pëtyra e njeriut, ose pëtyra e kafshës, e, nuk egzistojnë. Dëmë thëmë, këtë cilësi, e marin kuptimin, vetëm kur i atribuahen dikuit. Prandaj, vetëm emri ashti njajtë, dëmë thëmë, kërthuhet mësira e Allahut, atëherë mërë kuptim, fjallë a mësirë. Edhe mësira e kryesës, atëherë mërë kuptim. Atëherë mësira Allahut është kretësisht jetër, kurse mësira e kryesës është kretësisht jetër. Edhe dituria, të më thënë nëse diturri në vetë vete nuk eksistënë, që, që, që të mendohet se edhe kryuës i edhe kryesat e kam të njëtën. Nuk është ashtu, për diturri Allahut është diçka, edhe dituria e kryesave është diska vejtësis tjetër. Këta, dituria Allahut është diturri është cilësi Allahut edhe diturri e veçanë vetëm për Allahun dëmë thëmë diturri që përfësin zdo gjatë, zdo imë tësi, zdo gjë që ka qenë, zdo gjë që do tjetë, edhe si që kemi të regu, dëmë thëmë zdo gjatë që edhe nuk ka qenë, si kur të kishtë qenë, si do të kishtë qenë. Dëmë thëmë, ed para se cilës nuk ka pas mosdijet, dhe më thënë ignorancë. A së dituri të cilës nuk i vjen haresa ose ignorancëa. Dhe më thënë ajo ësë dituri absolute. Kur thuet ditë dituria e Allahot. Mirë po, kur thuet dituria e filanit, dituria e filan njeriut, ajo ësë dituri e kufizume. Dhe më thënë nuk është dituri për gjitho imë cidë se cilës lemi është gjithashtu edhe është dituri para se cilës ka pas i një rëndës, dëmë thënë është dituri e fitume, edhe dituri e cila dëmë thënë të cilës i vjenë harrejsa se, ose keq kuptimi ose kështu me radë, dëmë thënë përndaj dituria njëri jutë nuk mund në asnjë aspekt krasohet me diturin e Allahut, subhënavët e adhe. Pra, Këtë diturin e Allahut është cilësi Allahut, është edhe veçantë, dituria e kryesës është cilësi e kryesës që Allahue ka kryu. Prandaj, cilësi të Allahut asniherë nuk nuk lejohet që dikush t'i krasoje me cilësi të kryesëve. Më në të fëndë, cilësi të Allahut janë të lartësuara edhe nuk binë në nivelin e cilësive të kryesëve. Kurse cilësi të kryesëve asniherë nuk mund t'i arrinë cilsit e Allahut. Këndaj, dhe më thonë, në këtë, në këtë lëmi, ose në këtë temë, kanë deviju shumë njërës, si dhe mësë edhe djetat e kelamit, edhe filozofisë, dhe më thonë, disa kanë thonë, se nuk mund ne të pohojmë një cilsi, përveç se si e paravendojmë ne të kryesat. Dhe më thonë, nëse temi fityra e Allahut, atëherë nuk mund të paramendojmë atë ndryse përveç se si që janë, miturat e krijesave. Ose nëse themi dashuria e Allahut, do të them për për besimtar, atëherë më ndoin siç është dashuria e krijesave eksumerat. e këso më rad. El disa të tjerë, pasi nuk kanë mund të kuptojnë cilësi të ndryshe, nuk kanë mund ta ti paraqendojnë cilësitë e Allahut, do të thonë pa për ngjasumë me, cilë, me cilësi të krijesave, atëherë i kanë më i kanë më hu krejtësisht. Edhe ka thënë e pohojm vetëm çmjen e Allahut dhe nuk i pohojm cilësin. Do të them, i kan mohu të gjitha cilësit për të cilat kanë argumente në Kur'anën e Sunetit. Do të them këta janë mundu ta gjejnë udhëzimin prej dikun tjetër jo prej Kur'anit apo Sunetit, prandaj kanë deviju. Kurse ata njerëz që janë pasues të Muhammedit sallallahu alaihi ve sellem e pasoqën atë dhe udhëzimin e kërkojnë vetëm te libri i Allahut dhe suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Sipas kuptimit të sahabëve dhe selefëve të mirë, ata ata Allahu i ka udhëzu në rrugën e drejtë, i ka udhëzu në të vërtetën. Edhe ata i pohojnë cilësitë të Allahut ose emrat e Allahut ashtu si i pakton madrisa Allahut. Domethënë, larçojnë Allahun nga pengjasimi me krijesat. Do të thonë nuk nuk e paraqendoj për gjasimin me krijesat, mirë po as nuk i mohojmë cilësitë e Allahut dhe, Allah, dhe as nuk i tjetërsojmë, do të thonë nuk i japin kuptim tjetër nga ajo që e kanë. Zotët ja përshkruajnë Allahut cilësitë e tij që ja ka përshkruar ai vetë vetes në Kur'an ose ja ka përshkruar pejgamberi sallallahu alejhi vesellem në sunetin e tij pa indrysuar dhe pa i tjetërsuar. Por gjithashtu edhe pa i krahasu dhe pa i përngjasu me cilësit e kryesave. Duhë të të kjo ishte sa i përket e mërtimit të kryesave me emra që janë të Allahut ose cilësit, dhe më thanë që mund të dikujt të duket se janë të njashme me emra të cilësive të Allahut. Mëtej Shekh Muhammad ibn Abdullu Ahad, Rahimahullah, و معنى شهادتي ان محمد الرسول الله قصë kuptimi i dëshmisë se Muhamedi është i dërguari i Allahut pra ky ishte argumenti se Muhamedi është i dërguari i Allahut edhe tham se njeriu tom than kjo është një tri shtyllave të Islamit edhe njeriu nuk mundet të jetë në Islam pa dëshmuar me bindje se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut edhe kjo shpjegimi i saj përfundojnë më herët, edhe duhet me dëshmu, duhet se Muhamedi është të dërgumi Allahut. E cka duhet të thotë kjo? Ka thamë në Shekë Muhamed ibn Abdullu Ehebë, rahimahullah, ta atu hufime emar, dëmë thënë që t'i bindet ati, dëmë thënë njeri ju që dëshmonë se Muhamedi është të dërgumi Allahut, për të qenë dëshmi ati esak, duhet duhet t'i bindet ati në zdo urdër me tasdikuhu fima akhbar edhe ti besoj ti besoj atij çdo lajm që ka lajmëruar ose që ka treguar wetstinabuma anhu naha wa zajab edhe të largohet nga çdo gjë që ai ka ndaluar wa alla ya'budallaha illa bima shar' edhe të mos e aduroj Allahun ndryshe përveç se sipas asaj që ai e ka e ka adhuru Allahun, ose si pasasaj që aje e ka bët liqme. Bindja ndaj urdrit për nga mërrit sallallahu një sëllem, është obligim, sëpse aje është të i dërgun prej Allahut. Edhe urdri i ti, në thëmë kur aje urdron, urdron me urdrin e Allahut. Përë ndaj bindja ndaj urdrit të ti, është bindje ndaj urdrit të ati që e ka dërguat. Aje është Allahu s.w.t. Prandaj bindja ndaj pengamerit sallallahu alaihi sallam është bindje e plot, pa përjashtim. Dhe më thanë, kur themi për bindje ndaj kryesave, që cilës do kryes, sigur bindja ndaj pustetarit, bindja ndaj prindve, bindja e gruas ndaj burit vet, e kështu me radh është bindje e kufizume. Dhe më thanë, në suaza të asaj që nuk është në kundrëshnim me urdrin e Allahut. Kur s'bindja me Pejgamberin sallallahu alaihi wa sallam është bindje pa kufizim, do thon bindje e plotë, sepse urdhri i tij është urdhër prej Allahut subhanahu wa taala. Pastaj thot edhe me besopje me Ahmedin sallallahu alaihi wa sallam ato që ai ka treguar. Do thon qofsin ato lajme për popujt e kalum, qofsin ato lajme për botën e ghaibit, do thon e vërtësisë për xhenetin, xhenëmin, e shtrëblimin e dënimin në varr ose me lajke, të xhimën e, e këtu me radh, ose edhe cilësitë e Allahut, siç e përmendëm më herët, domethënë çdo gjë që ka treguar ose gjithashtu ve lajma të thënë për ndodhit, që do ndodhin çdo të ndodhi deri në ditën e Kiametit edhe pas saj. Domethënë për çdo gjë prej këtyne e duhet ti besosh pejgamberit sallallahu alejhi wasallam pa rezervë. Duhëm të më të nëse, pa pandalje. Sëpse disa pre njerëzëve dhe vijumë dhëtë i marri ndajmet e pëngë amerit qëllë aveljëm sëllëm edhe ja shfaqin logikës të të nëse. Nëse logika e të të të të të i pranon, atëherë i pranojnë. E nëse jo, atëherë i refuzojnë. E kjo, dhëm të thonë, nëse njeri fjalë të pëngë amerit qëllë aveljëm sëllëm i is fat për logjikës së tij ose logjikës dikujt tjetër, aty ai nuk e pason pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe nuk i ka besuar pejgamberit si e, si, domethënë nuk i ka besuar Muhamedit si dërguar të Allahut, por i ka besuar logjikës së tij. A dini se si çan rastet më shumë për shembull se si çan lajme të për Mehdiun ose për xhallin ose zbritën e Isa alaihi salatu wasalam? Përshkak se aty në nuk jau mërë mendja se mundet me ndohë dhe ashtu, ata i komentojnë ndryse dhe i refuzënë qalët e penga nërrit sallallahu aleyhi nësëllem. Ose gjithashtu për poku i të kalium e kështu më radhë. Atëherë ata nuk janë besimtarë në Muhammedin sallallahu aleyhi nësëllem. Prandaj, dhe tëtë besimi i lajmeve që i ka të regu penga nërrit sallallahu aleyhi nësëllem nuk duhet të bahet me rezervë ose me hezitim. Dhe më tanë, edhe të pritë të të vërtëtohet me diçka tjetër. Torë duhet besohet, ashtu si e ka thanë, sepsaj i ka pru lajmet prej Allahut subhanahu wa ta pa, dhe ta'ala. Po edhe përveç asaj se duhet bindesh të bindesh pëngamerit sërëllohën e nësëllim në urdrat që i ka dhamë, gjithashtu edhe duhet të bindesh duke u largu prej atyre që kanë galu pëngamerit sërëllohën e nësëllim. Si që ka thënë autori Rahimunullah, vë gjhtinabu ma amhu neha vë zëgjërë. Dëmë thënë, të largoha e shasaj që i ka ndalu ajë sallallahu vëllihun sallam. Mirë po edhe kjo, të gjitha këto, dëmë thënë, nuk më jahtojnë për të realizu të mamë dëshmijën se Muhammedi është i dërguar i Allahut, pa e plëtsu edhe me këtë pjesën e katër që thëtë, vë alla juqbed Allahu illa bima shara' Dhe më thanë që të mësa adhurosh Allahun ndryshe përveç si pas asaj që e ka ligjësu pëngamerit sallallahu aleyhme sallem. Në kjo është qëmë e rëndësishme, sëpse shumë njerës ndoshta i binden pëngamerit sallallahu aleyhme sallem, edhe i besojnë lajmeve, mirë po kër vjen puna të adhurimi, me gjithë se i zbatojnë urdrat e pëngamerit sallallahu aleyhme sallem edhe largohen për asaj që i kanë dalu pëngamerit sallallahu aleyhme sallem, nuk i pergjinishtrojnë ndarme të tij, por kur vjen puna te adhurimi, ata nuk i përmbajnë sonetit pejgamberit për sallallahu alaihi wasallam, por po vetbra, do të thonë disa edhe që janë drejt për drejt në kundërshtim me urgjën e mesindulesën e, e tij, disa që nuk nuk janë direkt, do të thonë në kundërshtim me ndonjë urgjë rasti ndonjë ndalesë, por e, janë në kundërshtim me atë përgjithsen përgjithmsen që ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem kush e bën një vepër që nuk është në urdhrin ton, ose që nuk është në fën ton, ose në rrugën ton, pra e thuar atë do të themë jashtë e refuzuar. Në siç ka vënë shemb këtu Sheikh Muhammad Eman al-Jami rahimahullah, sigur njerëzit, domethënë ka njerëz që falin për shembull në kohën e Andalesës, falin sunet e, falin e, Nafile të përgjithshme, të më thëm kohët kër është e ndalume. Ose të falin namazë, të më thëmë me më shumë ruku, ose me më shumë seshde, ose me dhikër caktumë që nuk ka ardhë asë ku në kuran nëse në sunetë, ose të të falin për që më më shumë rëqate mas e zonit të sabahut, të më thëmë më te përse ato dy që janë në sunetin e pengamirit të sallallahu. Edhe nëse i thu se në Kitcob namazi jashtë ndaluam për botëtynë 2 rekateve që i ka fal pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ëh, ata thonë, jo, këto janë për Allahun, vetëm për Allahun. Edhe thotë se ato atë ata që i ke fal para aktin, ata nuk ishin për Allahun, edhe gjithashtu farzin kur e fal, nuk është për Allahun. Do thonë kjo sepse i ignorancës, si nuk e kuptojnë fenë e Allahut, edhe mendojnë se Ata që janë urdhër, ata, ose ata që janë në sunetin e pëngamerit sëllë Allah, ata janë tjetër. Ata për vetës, kër falë, të më thënë, për datës, që alën, ata janë vetëm për Allahëm. Thotë shekhu, si që ka thënë ibn Qajimi, rahimahullah, e, ka thënë se, ku, të më thënë, kuptimin e ka të regu se njeri unë që adhuranë Allahëm për sunet, nësikur aji që bardë, në rrugë në udhtim bardh të dhë. Domthonse nëse dikush merr udhtim të gjatë, edhe i mos ato valizat e veta me dhë, ve, llogët duke i bajt ato e, puter, thënë, të putur, domthon deri sa të mrihen te Veni, e kur të mrihen aty kur ti hape ato V-ja, nuk janë arsye e dobishme për ta. Domthon e prej tyne ka përfituar vetëm lodhje gjatë udhëtimit edhe asgjë tjetër. Edhe veprat që nuk janë si pasunetit pëngamerit sallallahu alim sallem, ata janë vetëm barë e kotë. Dume thëmë nuk, nuk i bojnë dobi njeriut në ditën e gjikimit, sepse, përket, dume thane, kemi argument fjallën e pëngamerit sallallahu alim sallem, se ka thana të janë të refuzuara. E dhe si mështë janë të refuzuara, kur Allahu ka zbrit librin edhe i ka dërgu pëngamerin, edhe nuk i ka dërgu kotë pëngamerin sallallahu alim sallem, për e ka dërgu që ajt në shqaroja atë që në është shpagë përë Allahut. Si ka thanë Allahu, dhe më thëmë kuptimi a jetit, se ne ta zbritëm të Kurënin, që ti tu asqaroj njerëzve se që <coughs> ka u zbritët atylle. Dhe më thanë Allahu e ka dërgu për nga merin së lëbahu anem sëllem, që ta ndjekim ata. E aj që zjedh tjetër rrug, atër e kuptohet që nuk i pranohen, veprat. Të disa njerëz mendojnë se suneti është sunetës vetëm ti lexosh atë ai edhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dotë se ka disa në disa vende, në disa mjedise të sufive, ai shehu nallë ulet, do të thënë, apo diku si lexon hadithet përseun prej sahih Bukharit, e kanë si zakon që përseun Ramadan ta përfondojnë kët Sahil Bukharin duke ledzuhu. Edhe dikush i ledzohën edhe i veç e likunë kokën, edhe nuk përfitojnë për asaj as një, dhe ndoshta ledzohjnë hadithë që janë në këndërshtimë me me ato besime që i kanë edhe me ato vej për që i banë. Mirë po, veç i ledzohjnë se më ndojnë se suneti është veç për për dereçetë dhe më fëndë, veç për me ledzuhu, e jo për me praktiku. Kjo ishte skurtimist për shtyllën e partë të islamit që është dëshmija se nuk ka të adhuruartë të drejtë përvesë Allahut dhe se Muhammedi është i dërguar i Allahut. Tjera të shtylla dhe më than janë e dyta namazi dhe treta zekjati. Argument për këto të dyja thotë Shekh Muhammedi ibn Abdul Wahab, Rahimahullah, Vë wa dalilu s-salati vë zekjah, vë tefsiru të të uhidë, dhe më thënë argument për namazin dhe zëkatin edhe argument që sëqaron të ukhidin kauluhu te alat, më thënë është fjale Allahu të lartësuar wa me umiru illa li ja'budullaha nuk hlisine le huddine hunefe dhe të ta nuk, nuk u urderuhan për azje tjetër për vetëse që ta adhurojnë Allahun duke ju ja përkustu fenë sincerisë vetëm ati Pune fa du të të larkë prej shirkut Wa juqimu s-salah edhe ta falin namazin Wa juqtu s-zekah dhe ta jatin zekatin Wa dhalik e dinu l-qajjime E kjo është feja e drejtë Për namazin, dhe më than, ka shumë se që ka të flitet Namazi është shtylla kryesore e thees Si ka than për nga Meri sallallahu anem sallem Es salatu imaduddin që tot namazi është dy falës men e kaqamë me kaqamë din do të thonë kusë kusë përforcon ose kusë ndërton atë stil e ka ndërtu fen edhe kusë prisat e ka pris fen ose ka rënë fen dhe namazi është urdhër i cili i ka shoqëruar do të thonë të gjithë të dërguarit ka qenë urdhër për të gjithë popullit si si që të si shëndronë kita jetë për ahlul kitabin, thëtë, u e me umiru illa li ja'budullaha mukhlesin e lehuddin e hunetha. Dë thëtë, ata ishën të lëdruar vetëm që të adhuronin Allahun me përkushtim të sinqer të fejs nda i ti. Dëmë thëmë që fejnë të ja përkushtojnë vetëm Allahut edhe mos të kënë të adhuruar të tjerë. Hunetha, dëmë thëmë, është shumës i fjales hanifë, që dhe të thot i larguar ose i shmangur prej shirkut. Dhe të kjo është e vetë mja që janë urdru dhe të falin namazin dhe të japin zekjatin. Dhe më thonë këto ishin urdrat e kjo dhe të thot është feja e drejt. Këta janë urdrat dhe më thonë të cilat nuk i kanë zvatu edhe me këta janë ba mos besimtar. Pas të i thotë Shekë Mohamed Ibn Abdullu Ahad, Rahim Allah, wa Delilu Siyam, Në argument për xherimin është kauluhu taala fi al-kursurat ya ja, ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun dhot ajo që keni besuar ju ju është dhe obligim xherimi siç është dhe obligim poku vepara ju në mënyrë që të jeni të devotshëm ose që të ruheni dot të prej dënimit Allahut pra ku ti be alekum do të, të jozba obligim. Edhe kjo është një prej argumenteve tësuta, do të thotë se edhe agjerimi është obligim, kurse operacioni është shtylla e Islamit vjen edhe më vonë argumenti, edhe e kemi përmendur edhe heratiera. Do të thotë agjerimi që na zba obligim ne e dim se çfarë është, si na ka së qaru pengamëri sallabahu a.s. Kurëse agjërimi që kanë pas obligim po kujtë paranesh, këtë nuk e din në imëtësi, dhe të të qëpar mënyre kanë pas obligim që të agjërojnë. Mirë po, këtu, dhe më thamë, në gjashmëria që është përmenda jetë, dhe të të të ju është bërë obligim ju, si që është bërë obligim të tjerëve para ju, nuk është në gjashmëri e formës, postëndjeshmëri obligimit. Do të thonë edhe ju e keni obligim, siç e kishin ata obligim, jo se ju duhet të agjeroni siç kanë agjëruar popujt e mëparshëm. Por, do të thonë agjerimi është obligim edhe qëllimi i agjerimit është për t'iu afruar Allahut edhe më shumë, edhe që të bëhet shkak ajo për mbrojtje prej dënimit të Allahut. Edhe mbrojtje gjithashtu prej epsevë dunjasë dhe mëkateve ose ndalesave që ndalesave që nga ka ndalu Allah s.w.t. Edhe është vejpër e vlefshme se si të shëndronë hadith kudësi se Allahu ka than kullu amel i bni adhëm e lehu dhe të thëtë se cila vejpër e birit adhemi të është për ta illës shëjam fe innehu li wa ana eqzibi dhe të thëtë përveç a gjerimit e, ja ai shtimi dhe unë shpërblej për këtë. Domethënë masi algërimi është vepër që është e pse edhe njeriu që lë ushimin edhe pijen edhe epsin e lë vetëm për hir të Allahut, domethënë është vepër që më shumë njeriu e, njeri e bën me sinqeritet, prandaj shpërblimi saj ast, e, i saj është i madh pastai ta'tik Muhammad Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah wa dalil al-haq wa dalil al-hajj ada argument per hajj ast qawluhu ta'ala in tanfi'ala Allahu wa lillahi 'ala an-nas hajju al-bayt man istata'a ilayhi sabila per njerzin e kan obligim per Allahun ta vizitoin qatan tuqan ata chi kan mundsi tuqtoin deri atje pra lillahi alen nes, pra Allahun pra, është obligim i njerëzë, higjul bejt, vizita e qabës, bejt dëmë thonë shpi, e, sa jo që uet shpia e Allahut, menis të taa i lehi se bila dëmë thonë ata që kam mundësi të të përbalojnë ullëtimin dhe reja tje. Kjo edhe kjo të regonë se halëgjë është obligim, edhe kjo, kjo obligim është ka ardhë në vitin e nëndë të hijretit, edhe për nga meri s.a.s. kanë zitu dhe me njëherë ka zbatu urdhërin e Allahut, dhe nuk e ka vënu. Pra ndaj me, me, me që ka këndërsim më zdjetarve se haqës janë është obligim i me njëherësëm apo obligim i më vëndësëm, dhe në të në bat obligim me njëherë kur të plëcohen mundësit apo, apo mundës me krye dhe më vëndë, ka mëndimet ndrysme, Mirë, si do qoftë, për nga mejri sallallahu a.sallem, kanë zitu, edhe nuk ka prit, dhe më thëmë, po me një herë ka kry od, urdrin që ja ka tërgu Allahu s.k.a. Mirë, po këta ka ban, dhe më thëmë, pasi është pastru me këtja prej i vujve dhe edhe prej shirkut, dhe më thëmë, nuk ka ban hajë zhna dvjërë, që ka pas akoma i vuj, edhe që ka pas njerës çe ala e kanë pas mentalitetin e injorancës, do të më thonë dhe kanë bë tavak Lakuriç. Peja Mesallahu ne seleme ka dërguar Bubektin atvit dhe i ka i ka thonë që mos lejoje, do thonë të tregoj njerëzve se askush nuk bën hax më nga Lakuriç. E kurrë janë pas rrugë të punat edhe më një herë do të thot vitin tjetër ka bë hax pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem. Edhe hadzi është të obligim njëherë njëhet Për atë që ka mundësi, si që të valohë, menisë të ta i lehi se bila Dëmë thënë kush ka mundësi të, të përvalohë e uftimit Dëmë thënë edhe që ka mundësi të uftoj, dëmë thënë ka njëhet të uftimit Ose ka mundësi të pagu i rrugën pra si që është në kohën ton Edhe përveç kësaj duhet në pasë gjithashtu pasurit për të pasë me veti ushqim dhe që ka i nevojitët Dothët, këto janë shtyllat e islamit edhe shkalla e dyt e fes, e fes islamet dhe më thënë, a është iman, edhe për imanin thash ka shumë ma shumë të flitet, pra ndaj që të mësë ndajmë, e mjaftojmë sëndë të me kash, edhe vazhdojmë në mësimin tjetër në shë Allah për shkaldane imanit Wallahu alaihi wa sallallahu wasallam ala abdihi wa rasulihi nabiyna muhammad